A cultura toda para ti Siéntelo bien Dime que deseas mi cuerpo Baby Ven conmigo Lo vas a vivir Todo el cielo se hizo para ti Bueno, esta música nos da pie para entrar, pues, con nuestro poeta Damariña, Damariña Luguesa. Muy buenas tardes, Paco. Más boas, parece, parece una alborada esta música. Sí, parecida, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué? Muy bien, Paco. ¿Qué, cómo, vaya, cómo, ¿Cómo anda Mariña? A Mariña anda sempre ben. Moi ben, ben, ben. ben, estupendo. Ben, ben. E tú aí arriba no, no te, na, tua, na, tua, na tua casa no veas? Vives como un rei aí arriba? no alto dun beixo. Si, <risos> sí, canto máis saltiño mellor. É... Como dicía un, un primo meu, dice, cuando, dice porque así de arriba vexos a todos, eh? e eles raro é que miren para arriba, levanten a cabeza e miran para mí. Claro, claro, claro. É <risas> que <Aquí> estás mirando. Pois moi ben, Paco. Tens algún algo por aí da túa escrita? Tens algo por aí? Dinos primeiro... Si tens algo en mente, se fizetes algo desde a Semana Santa para cá ou estás metido en algo? No, eu estou sempre metido en algo. Non, no, hai, eso xa no, o sen eu. Non hai escritor que non esteña sempre en algo. Sí. Eh? Sempre estás cun proxecto ou estás eh? unha cousa ou estás correcendo outro ou estás... Eh? preparándote para empezar outra bueno, eu que se si teño agora aquí é un libriño na man que saliu uh, Antonte que, oh. se presenta, que se presenta un mércoles en, en, no, na Casa da Cultura de Foz ah, oh, moi ben, estupendo oh. como se titulou o libro? este libro que teño aquí na mán titulase Posdata Posdata Posdata, querote Eso, ese é o título. Muy bien. Es una postdata, una carta que die simplemente cárate. Muy bien, estupendo. Es que tú estás coa eh bueno, a túa poesía rebol anda sempre sin domar eh con con agarimo. Si é, é da terra tamén é con agarimo, o e sea, hasta dunha gaivota tamén pode ser con agarimo. Se sí, as gaibotas poucos, pois, les escribo porque non son os paixaros que les gusten moitos os mariñeiros, no. entón non quero crear enemistad entre eles. <ríe> no, bueno. Non me gusten as gaibotas, é que non les gustan os mariñeiros porque é un, un paixaro que, claro, Bo. o mínimo despiste que teñan, pois, pues, Cabe, é todo o que teñan. La... Sí, claro. <risa> <risa> e, <risa> Entonces... Esas prontas, eh, en seguida vacían un saco de sardinhas. Ai, <risa> sí, non esleva moito, non? Non no, era un moi amistoso cos, ¿No? cos, cos mariñeiros. <risa> e cos labregos que están aí cerca da costa cando checan, teñen que andar sempre cun cu sombreiro. <risa> bueno, pero... <risa> picaron as pig, non nos pica, eh? <risa> <risa> pero sol teñes outra cousa. <risa> Buah é difícil apuntar Si, sí. vai, non creas. <risa> Darán que baixen da montaña, pois claro. Son... Non nas cono... conocen. Es... É, son máis torpes tamén. Si. Sí. Vén montaña. Pois moi ben. Pois entonces deleitanos con ese, dese De libriño que ti queiras. Bueno, deste libriño leo vos Dos, tres ou catro cousiñas porque son cousiñas moi breves moi ben sí, son, sí, sí, sí. Todas, son todas moi breves uh -huh. dous, tres, catro versos máximo moi ben non hai máis son moitos casos uh -huh. frases si, si, si moi ben pois xa sabes po verán tens que guardar mun eh? si, sí, home, sin problema <risas> xa le baches un agora no? sí estou en repasando de vez por a noite de colla cando me ponho lindo sofá me un roscado claro, son, creo que era un poema da pandemia ¿no? si, sí, da pandemia, si sí. bueno, pois pues, élo vai moi ben a ver na soedade da tua ausencia e cando máis a min te chegas máis ben vivir O habitar, compartir siempre contigo. A tu hallada o manada mi alma. Necesito estar atado a ti para así liberarme. A corazón inmortal. Ante tu presencia o universo te igas en vagalumes acoplexados, bellas facendas pa Non erro. Esa estrela muda que peta na cada mencida na ventada miña ánima. Non mazá, Quero pecar contigo. Agora sei que que, que é o meu espello, o meu eu por outro lado, o meu complemento, o meu complemento é o meu oponente, a outra cara da lúa. Y una última frase, o dos últimas. O mundo alimenta de ti cuando me miras. Nunca cansaré amor de estar contigo. De que co te siento que estás por me decir algo que nunca me dices. Y la razón misma la mi vida, estar a la guarda. Ya está. Voy ven Paco pues pois. preciosa desde logo. Ya Xa... son, son fraseciñas e sí. breves para para lelas con calma e reflexionar. Me Le... mira este libro acaba con unha frase que vi di, o protagonista que ensexa uh -huh. amada. E agora proíbeme que deixe de quererte. Mira. Sí, señor Nunca me llor dito Pois, moi ben, Paco Pois, un placer, como sempre Moitas gracias por as túas verbas E moitas gracias por ese poema Xa sabes que eu un enamorado Sobre todo da poesía Así que, Paco Que o pases moi ben Igualmente, vémonos pro sábado que ven Pro sábado que ven Volvemos a falar Se o tempo nos deixa hoy ven por eso ser felices mentres igualmente Paco un aperto muy fuerte alerta grande chao otra vez te vas lejos de mi imposible detenerte Que difícil es seguir Así, ahora que ya hay otra en mi lugar Cuando mires a sus ojos Estoy segura me verás a mí Toda nuestra historia vuelve a perderse Empiezo en lo que enloquecer Cada vez es la misma forma Oh, no. no.